Poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o ciljnom društvu Sektor 3. Današnja gošća nam je Aleksandra Podrebara, zavoliteljica projekta udruge Carpe Diem. Dobar večer. Dobar večer. Evo ovdje smo se našli predstaviti ovogodišnje festival Dobre zabave Artika, koji se odvija po koju ono puta? A šesti. Šesti puta A. u Karolcu Artika. E, je događaj sa ciljem oživljavanja najožijeg središta grada Karlovca. dakle Zajedničkom suradnju mladih umjetnika iz različitih sredina zajedno sa građanima Karlovca obuhvaća komponente, land arta, skulptura, izrade kostima, fotografiranja, videa, performansa. Održavat će se ove ovaj godine 7. i 8. srpnja na lijevoj obali Korane na zelenim površinama između hotela Srakovčić i hotela Korona. Ovo isto sad mala jedna promjena, sjećam se da je protekli godina to bilo po cijelom gradu, ste to nekako radili. Da, u stvari, uh, uh, u stvari festival je u stvari nastao još 2005. godine, Odnosno, ideja je bila negdje početkom 205, još dok sam bila u lak u udruzi likovnih autora karluca da se u stvari oživi ona, znači zvijezda, Karlovačka zvijezda, odnosno najjuži centar grada, čistim nekakvim kulturnim, odnosno umjetničkim događanjima. Nakon toga, kako sam iz ulaka otišla i započela svoj rad u drugoj udruzi. E, onda smo jednostavno taj festival nastavili, međutim uključili smo još nekakve druge komponente, jer ovaj se uglavnom na novomitnički dio, znači likovni, e, likovni, glazbeni bio se orijentirao. I onda smo ovo u stvari e, malo više proširili, nazvali ga Festival Dobre zabave, jer u principu ono, da se zabavljamo, obično traje, ove prvi puta da traje dva dana, inače četiri dana traje, ovaj, e, da se jednostavno dobro zabavljamo ta četiri dana i da taj način znači, da od nekakvih različitih događanja u gradu da nam grad malo ovo, oživi. Znači ona i, i zato smo se trudili uglavnom biti na dijelovima koji su, znači, nisu dovoljno oživljeni. E, otišli smo prije tri godine, čini mi se, na koranu. Upravo zato jer na obale korane. Prvo smo bili na Foginovom koje još tada nije uopće funkcioniralo i tamo smo imali uh, tri koncerta radionicu Dijgeridua i uh, ovaj, radionicu uh, Raku Keramike Uh, jednostavno smo htjeli znači, pokazati građanima da je ta korana super i, i obala i, i kupalište koje je sad konačno i uređeno kao pravo kupalište i svašta nešto se događa. Nakon toga smo otišli na, na, u Vrbaniće Perivoj, uh, također na lokaciju gdje isto tako dosta bi moglo biti puno ovaj, življe nego, nego što je. I na, tu, na taj dio recimo između, znači tamo ste penice kad se ide prema, prema obali, dole prema onoj plaži pješčanoj, znači taj dio do, do hotela, starog hotela Korene. Evo to je, to je ovo godišnja lokacija plus teninski tereni. Ali vi svake godine uh, dajete neku uh, važnost ili naglasak na neki drugi tako ovo što si sama rekla sada dio grada, pa evo, čemu ste ove godine tako pridali posebno važnost ili imate tako nekakvu nit vodilju kroz Pa imamo da, uglavnom i prošle godine smo se orijentirali na vodu kao element, znači prošle godine nam je dosta voda u cijeloj priči bila, bila nekakva poveznica, ove godine smo malo više naglasak stavili na zemlju, kao takvu i uh, krenut ćemo sa izradom labirinta i prošle godine smo napravili, ali to je onako bio ovaj, uh, pilot projekta, da vidimo će nama to uopće ići ili neće. Međutim, taj labirint je stavio tamo cijelo ljeto i nevjerovatno puno ljudi je prošlo kroz njega i onda smo ove godine odlučili uh, to napravit baš onako, da tako kažem, kako treba. A, I to ćemo znači u četvrtak i petak a, postavljati ga znači na, na tom dijelu, na zelenoj površini između pauna, one skuptu, skuptura, ne znam uopće šta bi nazvala onaj... Cvjetna a, skuptura. Da, ovaj to, i, i do, do stepenice. Dakle, na toj zelenoj površini će biti labirint ljubavi i stvarala što? A što osim, osim tog izgrade, labirinta je boljši još predstaviti i izdvojiti neka da, druga okay, onda ću malo, ovaj, sad, opširnije. O programu, E, može. Ovaj. Dakle, s tim labirintom u stvari, budući da su um, labirinti imaju svoju simboliku pročišćenja i u stvari oni, oni strašno uh, čiste prostor u kojem jesi, znači, um, znači stvaraju pozitivnu energiju. Uh, mi smo odlučili raditi, uh, ovaj, Labirint ljubavi stvaralaštva, budući da, da se sa njim snjegovim energijama puno poboljšavaju se međuljudski odnosi, razvija se kreativnost, općenito jedan a, odnos između čovjeka i zemlje, znači dolazi do nekakvih skladnih odnosa i, i tako dalje. A, kako je labirint ljubavi stvaralaštva u duginim bojama, a, prvo ćemo cijeli dan, odnosno taj jedan dio dana, ćemo farbati obojati kamenje koje smo pripremili. Dakle pozivam sve koji je god zainteresiran naravno da dođe, može se priključiti svatko, tamo će biti boje i pribor i sve što treba i nakon toga ćemo početi sa slaganjem. U petak popodne pridružit će nam se udruga yoga i zdravlje koji će sa svojim gongovima napraviti radionicu gonga budući da je isto tako gong ima taj jedan zvuk koji pročišćava i duh i tijelo i koji je u stvari vezan za, za labirinti i za te nekakve a, du, duhovne stvari, da tako kažem. Prvo ćemo napraviti radion, odnosno oni će držati radionicu u gonga, gdje će posjetitelji znači, moći isprobati gongove, koji će moć poslušati, tako dalje. Strašno onako jedno dobro iskustvo. Ovo je vrlo neobično iskustvo. I nakon toga u 8 sati planiramo znači baš otvorenje gonga. To smo mi nazvali buđenje duha Buđenje duha labirinta i to je praktički to što se tiče na, toj, na tom dijelu. U petak je opet priča sa organiziramo Peća kuća night. Ne znam koliko je Karlučan uopće opće poznat taj, taj, taj event. On se sad prvi puta u Karlucu odvija i to radimo u suradnji s regionalnim infocentrum iz rijeke Umki odnosno s njihovim kreativnim odjelom industrija. I ovaj, to su stvari kratke inspirativne prezentacije raznih kreativaca. Znači svaka osoba koja nešto kreativno radi, koja ima neko znači, ne, nešto iza sebe, znači nešto je napravila, stvorila, može se a, predstaviti putem prezentacije, to su stvari a, a, slajdovi po 20 sekundi. Uh, znači 20 slajdova po 20 sekundi, tako da svakom uh, prezenteru u stvari ima 6 minute 40 sekundi da predstavi sebe i svoj rad. Uh, to inače Peća kuća uh, je projek koji je došao iz Japana. Pretpostavljam da je do slušatelja čulo za termin Peća kuća, ali ovoga točno o Njesmo... čemu se radi evo malo sad... U Zagrebu je rijeci da. se inače redovito, mislim četiri puta godišnje da se odvija. Ovo, mislim da je sad u Zagrebu bilo prošli tjedan. Jednostavno prije su, iz Japana je došla, došla taj projekt jer shvatili su da, da se, pogotovo arhitekti i dizajneri, da previše vremena troše idu u širinu kad prezentiraju svoj rad. I onda su dva, dvoje njih, ne znam kako se zove, kako se zovu, su, u svarju, osmislili projekt da naprave, znači da ograniče, Uh, i arhitekti i dizajneri da, dakle ljude koji, koji prezentiraju svoj rad uh, na 6 minuta 40 sekundi dakle da to ne ide u širinu i da ne budu dosadni do, dobili su 20, kao 20 slajdova po 20 sekundi uh, i to je bilo staro jako dobro prihvaćeno i vrlo brzo izašlo iz tih okvira znači nije više bilo u tim nekakvim strukovnim Ovaj, područjima, nego jednostavno dakle, svi kreativni ljudi koji nešto rade su počeli se na takav način prezentirati. Tako je Peća kuća u stvari postala ono, projekt koji se, koji se realizira svuda u svijetu i znam da u Hrvatskoj u biti, u biti postoje ta nekakva nazovemo to licenca, ali nije, nije u pravom smislu licenca. Znam da to vode dakle, umke iz rijeke i čini mi se iz Zagreba da je Hrvatsko dizajnersko društvo, nisam sigurna. Uglavnom znam da su u Zagrebu i u Rijeci da dva kao središta ne. I šta će se onda događao sa kućom da. na Artici i ove Ovako, Dakle, mi smo, budući da inače počinje, sve je vezano na 20 i Peča kuće večeri uglavnom počinje u 20 i 20. Kako je na... I obično se traži da bude na nekom onako neuobičajnom, da tako kažem, prostoru. Ono što je obavezno je dakle da, da mora biti nekako piće i jelo, čisto zato da bi se ljudi družili, jer kako tih prezentacija znači, to traje 6 minute 40 sekundi, nema postavljanja pitanja, nema ničega, dakle to sve ispričaš o sebi odlično svoje mjesto, dođe drugi isto tako ispriča u sredini jedna pauza od 20 minuta i nakon toga isto kao slijedi nekakvo neformalno druženje kada u biti se mo možeš ako, a, postaviti pitanje, razmijeniti iskustva i tako dalje tako smo se mi odlučili ove godine u stvari napraviti to na teniskom terenu u urbaničom perivoju opet smo išli nekako da ostanemo u, u tom dijelu grada ne, u toj, toj priči tako da će to biti na teniskom terenu broj 1. E, iz Karluca će se predstaviti 7 i tu uglavnom mladih autora i pet iz Rijeke. Na znači već imate ovo. Da, da, da, već Prvenim... imamo u stvari danas je zadnji dan za predate. svoje radove, dakle sad se slažu prezentacije i u petak u eto sam tijela reći, neće biti u 20 i 20, već da je još dan, a mi imamo to na otvorenom, pa smo to prebacili za 22 i 20. <gtuk> u 22 i 20. Da čisto zbog jer u pol 9 ne bi se ništa ni vidjelo dan je još uvijek This game, game is spite of it made up In spite of it Would you forsake your husband, dear? Would you forsake you, baby? Would you forsake you, find, find hope? And go with black like dad, Go with black like dad, David, yeah. Oh dear Jack, go away leave my baby I, I can't forsake my husband at home And go with me like Jack, David Go with me like Jack, Yeah Jack, and I've, I've come, come from, from afar Looking for a fair nice like you Word you come and be my bride, my bride. Go, Go, and be Go. My bride. Go and be on, my bride, bride. Yes, yes, dear Jack, Jack, Jack husband, husband, dear And I'll, I'll say, say my, my baby. baby I'll, I'll say, say my, my, my, fine mom, mom. And go with me Black like Jack, Jack David. David. Go, go with like Jack, Jack David. David. Yeah! It's a play-dialy-dialy It's a play Karol su još festivala sa sličnom tematikom koje na kreativni način iskorištavaju prostor, evo sad upravo su završili i LED festival, nešto ne prije je bio Nepokoreni grad, e, Goran je do ovoj emisiji doduše sa svojim jazz festivalom, pa misliš li da je Karolas prezasićen događanjima ili je dobro da se dogo, događa ovoliko festivala nekako u isto vrijeme, sad je to sve skupa su se koncentrirali kraj šestog, početak sedmog mjeseca, dakle tih nekako 14-20 dana. A, pa mislim da nije prezasičeno, ono što je možda, možda problem je to što je sad sve odjedanputna, dakle sve manje više u isto vrijeme i što bi možda bilo bolje da se, ne znam, rasporedi, tako da jednostavno je stvarno kroz cijelu godinu ovaj, se događa, znači da stalno imamo nešto, ovako se ono izbombardiramo se događanjima, koji si rekao, u tri tijedne onda opet ništa. A, međutim, druge strane, razumijem ljude, mislim, to je, to je jedan lijepi period, dakle, toplo je vrijeme, ok, kiša, može pas, nemora, ali nikad ništa to nije tako strašno i, i, i dugotrajno, ovaj, nisu još počeli godišnji odmori i mislim da je ovaj taj period kraj šestog, početak sedmog mjeseca u stvari idealan za organiziranje, tako, mislim, naravno šteta što ovaj, nema kroz cijelu godinu, jer mislim da postoji prostor u gradu koji se mogu, koji su isto tako niskorišteni ili bar ne dovoljno korišteni i koji se mogu preko cijele godine, dakle, mislim i na neke zatvorene prostore. A moješ li izdvojiti neke mas? Ne se... Na primjer, u stari gradu dubovac na primjer. Ovaj koji je definitivno neiskorišten. E, jako mi je drago što su se sad počeli gore događati. ove buduće sporadično, ali se počelo i gore događati, ovaj Razni, razni događaj i mislim da bi ga trebalo još više iskoristiti koliko je jednostavno organizirati nešto na starom gradu Dubovcu. A... pretpostavljam da su ovi, sve, sve organizacije koje uh -huh. rade svoje događanja tijekom šestog i sedmog mjeseca upravo su izabrali te termine kao što je sama rekla da je uh -huh. toplo, da je, je nekako najmanja mogućnost kišnih dana prostor je otvoren, javan, besplatan i zbog toga se događanja i odvijaju vani, a ne, ne znam, na nekim ono zatvorenim mjestima, zatvorenim lokacijama gdje zbog ovih ili onih razloga se sve skupa zakomplicirava, dižu se troškovi i tako dalje. A što se tiče starog grada, mislim tamo koliko sam čula ovaj, komplicira ugostitelj cijelu priču, ali šta za njega u onom zimskom, dobro, a mislim zima je zima, ono, onda mora biti uvijek u grijanom prostoru i tako dalje, ali mislim da je to onda problem grada, jer u, u stvari stari grad je u vlasništvu grada, grad... Znači raspolaže sa, sa njim i mislim da bi da bi svi mi trebali koji nešto organiziramo gore tre, ono, a, trebali sjesti i, i dogovoriti neke stvari. A, mi osobno sa samim vlastilinstva, recimo, mi nemamo problema i bez problema gore organiziramo sve, ali sam čula da ljudi imaju problema i. A na koji koj problema? Pa životiteljom konkretno. Na re, obzir, ove, s jedne strane, Prostor je u vlastištu grada da, Karlovca, da, grada Karolca, sad kako onda da, ugostitelj da. radi probleme? Pa ne znam, ove, vezano za ugostiteljstvo, jer obično ako, ako radite gore nekakav događaj, tako dalje, već imate, već imate ovaj, dogovorene ne, i svoji ugostitelji i tako dalje. Mislim, to sam čula od ljudi koji su organizirali gore i mislim da to nije u redu. Ne. Trebalo bi se nešto definirati, ne znam, ako upravo to što si reko, on ima onaj tamo jedan dio starog grada, sve ostalo, dakle velika većina, ok, osim Braničku od muzeja, Znači s tim raspolaže grad i mislim da bi se gore moglo svašta raditi i jednostavno uh, uh, omogućavati udrugama i svima ili pojedincima koji žele gore, znači da, da im se, ne da im se još komplicira i da ih neko ocjenjuje i ne znam šta nego naprotiv, da im se pruži i omogući da se što više gore. Zar koliko znam da grad ustupa prostor u drugama, odnosno daje dozolu bez nikakve naknade u drugama koje žele raditi da, gore kulturne da. programe. Dakle, sad se tu dolazimo do nekoga tuplog vlasništva ili tak dalje. Ok, to bi trebalo neke druge službe da, ovoga istražiti, a možemo ovako i preporučiti našim kolegama ovdje na Radio Karlsu da isto izvide kakva je situacija. Evo mi dalje sa našim festivalom Dobre zabave Artika. Koji su umjetnici uključeni ove godine u festivalu? Uh, što se tiči... da, o si u ovim događanjima, neka se vas da. Uh, da, pa ovako što se tiče ovog labirinta, ovoga, to su uglavnom naši volonteri i članovi udruge, ovo što ćemo baš raditi ovaj, na, na samom labirintu. Uh, a mislim, stvar je ove godine što u principu nismo uspjeli osigurati dovoljno financijskih sredstava, tako da nismo išli na nekakve gostovanja, odnosno da, da nam dolaze neki umjetnici, kao što je bio do sada svake godine, ovaj... Uh, slučaj. Uh, znam da će nas posjetiti taj dan naši zapršičanci koji će doći samo na taj jedan dan. A uh, što se tiče peće kuće, ovaj to sad, uh, znam tko će biti sve imenom i prezimenom, ali uh, onako bi radi ostavila za iznadženje. Ne znam, bit će ne, uh, uh, uh, uh, i akademski slikari, fotografi, animatori, um, ljudi koji se bave frisbijem. Um, koje još samo malo ne mogu se cijetit. Uglavnom ih je sedam iz, iz Karlovca i, i pet iz Rijeke. Hoće li biti nekih radionica osim ove ovog labirinta? Kako će to biti, kako je to zamišljeno, sve skupa? Pa ja moram reći da je trebala biti, odnosno oba dana, je trebala udruga uh, porart iz, iz Pirovca nam gostovac sa svojim projektom prekrivat za snove. Nažalost, njima iskrstnu nešto prošli tjedan i ne mogu doći, što mi je izuzetno žao jer rade vrlo interesantne stvari. E, tako da osim onih nekakvih naših uobičajnih stvari e, neće biti. Kako glaši uopće na uvrštavanje edukativnih sadržaja u festivalska događanja dakle uglavnom nekako su šira javnost je navikila da, da, da festivali sadržaju isključivo te neke prezenterske, neke zabavne sadržaje. A evo, u posljednje vrijeme vidimo da dosta ovih kreativnih festivala uključuje baš i te radioničarske, taj radioničarski dio. Pa ja mislim da je to sasvim u redu, ovaj, čisto zbog nekakve interakcije. Znači, dobro, okej, okay, dođeš na izložbu pa pogledaš nešto ili dođeš na koncert pa odslušaš, ali mislim da ta interakcija, da je to jako dobro, da ne znam, ako me zanima, ne znam, ako od ja, ja gledam tu izložbu, ali ako ja vidim umjetnika da on to radi i ako me zanima, pa ništa samo doći bar pogledat pa naravno i probat nešto, nacrtat ili naslikat, mislim da je to sasvim u redu. Ovaj, ili glazba ili bilo šta, scenski, ono, bez obzira. I znam da je i to u principu normalno, tamo je ono, na, na ulicama posvuda stalno se nešto odvija i stalno je upravo taj, kao što si rekuje, radioničarski ovaj tip. S tim da mi nemamo, mislim, trudili smo se uvijek da je to tamo. Dakle, nismo nazim imali na jednom mjestu redionicu, na drugom taj nekakav, nekakav događaj. Ovaj, nego smo se uvijek trudili da je to na tom mjestu i one su uvijek prvo neformalne mislim neformalne u smislu ne trebaju prijave, ne treba one nekakve formalne stvari, nego jednostavno ljudi dođu, uključe se u rad radi dok im se da, odvoji i tako A kakav je inač interesa edukacijske sadržaje na festivalima Evo, konkretno sad na Artiku kako je va, A, pa kako nama ja moram priznat da, da je nama bio dobar odaziv, A, naravno ovisi i sve u koje doba dana se događa budući da su nama ono cijelodnevne radionice, odnosno mi smo tamo i radi i onda ljudi se mogu uključiti kad god, e, naravno da je puno bolje, ne znam, subotom popodne, nedeljom prije podne ili takve stvari. Ovaj, e, međutim, ne mogu reći, ima, pogotovo kad se radi, da smo keramiku kad smo imali, to je vrlo interesantan taj cijeli proces, tako da tu je baš bilo puno interesa, znam da nismo imali ovaj dovoljno pribora. Nismo računali da će biti baš toliko zainteresirani. Evo ovaj Ha da. To S tim smo počeli opet kažem prošle godine i u smo i mi a, onako ostali prilično ugodno iznenađeni sami sa sobom i svojim uratkom. A i vidjela sam da su ljudi ono nevjerovatno ono su, kako su prolazili kroz njega i tako dalje, ali mi smo to kao trebali imati samo jedno 4-5 dana, odnosno za vrijeme trajanja Artike, međutim kako su videli kako ljudi stalno šeću po njemu, onda je ostalo cijelo ljeto, u osmom mjesecu smo ga morali dignuti, onda smo odlučili to ove godine onako napraviti, da tako kažem, kako se spada. Planirate li za budućnost napraviti neki pravi labirint u Karlovcu, dakle koji bi ono bio za Stalno. Du, za stalno, za neko duže vrijeme da ostavite. Na pa nama su i zelenila prošlo, nakon toga, ovaj, su nam, kao su nas pitali da li bi htjeli znači, raditi ovaj, sa, zbi, sa cvije, o, biljkama, sad ne znam da li cvijeće živica nešto. A, I naravno mi smo bili zainteresirani kao oni bi to napravili, međutim onda ono, uvijek dođe ona priča do novaca, što opet isto ja sam predložila da se napiše neki projekti i tako dalje, međutim na to je stalo ono. Uh, ja osobno nisam imala baš vremena se sad samo, ono, isključivo s tim baviti, od njih, očito, ono, baš i nije bilo nekakve prevelike volje, tako da ostalo na tome, ali reći mislim da bi to bilo jako dobro. Ove, znači ima tako jedan labirint koji će uvijek biti u gradu i koji će... To je kao iz onog filma Shining, je li sa Jack Nicko, nešto tako napraviti? Da. Dakle, imate već neku lokaciju gdje bi ga postavili? Pa ne, a mislim lokacija ima posvuda samo treba dobiti dozvolu i tako ovaj. i dosta živica za sare. Da, Ma ne može se i sa cvijećem, ne mora li sa kamenom, ne mora biti ovaj ne mora nužno biti od My name is Marv Then Marv is back Life damaged me But I wanna know I, I fool myself In the same city But well, I still breathe the Marv is, Marv is Marv. back I let my job still hit the screen Five minutes to be remembered The gorgeous wife and the baby big cows Five dollars and no minute But Marv the man broke me down Lost everything that he could do Bye, my, my name, name is Mark, tell him back, life damage me, but I won't unload. I feel myself, in the same city, I lie still brief, Then I'm always back. I want to burn to Hollywood, But the same city just put me down, I met my wife and she left me, I really hope she do back someday, Get no more roofs, you can eat alert To get some fucking painkillers. My name is Bob, Tele Bob is back, I've damaged me, and I won't die now. I fool myself in a City City A life in the roof, is back. To win, but me out, down to the ground. I went to the surgeon to fix my face and start again My name is Marv, to let my vis back Life damage me, but I won't to know I feel myself in a same city life breathe, My life still breathed, to let my vis back My name is Marv, tell is back, life damaged me, but I won't, I know, I fool myself, innocent city, but I still breathe, tell is back. što se tiče same ove radionice gonga, kada ona kreće, treba li za nju neko prijavljivanje? A, pa ne treba, mislim, ni Ili neke kvalifikacije, ne, baš nikakve, samo dobra volja. <laughs> ovaj, dakle, to će biti u petak popodne, ovaj, a, mislim da će, oni, da će gongovi biti postavljeni već a, a, negdje oko 4-5. To će biti isto tamo uz labirint. Ne znam sad će se zmijestiti jer to je ono poprilično veliko, to ima jednu pet velike gungova, plus one uh, kao zdjele, ne znam, si, tibetanske zdjele, što se sa onim proizvodi jako, jako onak interesantan zvuk. Ove, e sve što će da mi raditi s njima ne znam, ali uglavnom tamo će to biti, može stvarno svatko doći, opet uh, ponavljam, vrlo, vrlo je ove, lijepo iskustvo osjetite taj zvuk. I... Gdje se može vidjeti kompletan program sad ovdje ima dosta sad opet, ipak ima događanja, bez obzira što se rekla da, da vas, vas donatori ove godine nisu tako pratili. Da, da. A, gdje možete vidjeti? Na našem letku i, i na web stranici Centra za mlade u Grbriku. A gdje se letci mogu pokupiti, ili imate neke A, danas, će se, danas će se distribuirati po gradu. Okay. Malo, malo kasnimo, ali... Pa u ove godine program tako izgleda dosta nekako orientalan, da, o, da. malo istočnjački, nije, nije. <laughs> drugačiji nego proteklih godina. Pa e, kako glaš, e, ho ho hoće li opće biti karulačka javnost zainteresirana za to, je, ko, imate li nekakvu već e, komunikaciju, ste razgovarali sa ljudima, istraživali ili ste to ovako pa je, po svojem ljudima... nahođenju? Uh, aha, to misliš, da li smo da, da, išli. Da, da, da. Uh, pa moram priznati da je ovo bilo šta znam, čisto ono naše, na, naša procjena. O, nismo radili nekakva ulazili u baš neko istraživanje ili radili baš pravu procjenu. Ali, ovaj, um, ali šta znam mislim, mislim da je dovoljno interesantno i drugačije da, da privuče ljudi, ljude, bar ono dio karlučana koji, za koje znam da ih to zanima i ima ih. Uh, možda je veći problem šta recimo nismo imali ne, no, dovoljno novac ne za neku pravu promociju. Pa tu bi moglo ostati ovaj uh, čisto, e, čisto neinformiranost, ali vjerujem da. Pa čak i kad smo tražili te prezentere za Peče kuću, dobro to smo išli ciljano i uglavnom smo tražili mlade. mlade kreativce ovaj, ja mislim da niko nije čuo za to dok im nismo rekli, međutim odmah su prihvatili, super je super, ono, jako dobra ideja i tako to. Ove, tako da se to vrlo brzo proširilo i na fejsu i tak dalje, već kako to ide. Pa ja se ipak nadam da ćemo uspjeti skupiti, jer ovo recimo u Rijeci kad smo bili, to je, to je izuzetno posjećeno. Ono, Nego peća kuća. Peća kuća, da to je izuzetno posjećeno. Ja ono ali prezentacije su super. To je da je, ne znam šta ovaj, da ne znam šta ljudi rade, to je toliko interesantno Ove, Ok, ljudi to i dobro ispričaju, naravno neko i neko manje zanimljivo, ali ono, baš, baš vrlo, vrlo interesantno. Traje dovoljno kratko da je ona najdosadnija prođe, da, da održi <laughs> da. nekako ovoga pažnju. Da, da, baš onak je dobro je smišljeno. osmišljeno. Znaš što se tiče ovoga, samog ovog programa, evo što sam te pitao, orientalno nekako mm. istočnjački, pa evo i u našoj, našoj emisiji gostovalo je tako podosta gostiju iz udruga koje se bave raznim disciplinama, od joge, nekih uh -huh, meditacije uh -huh. i tako dalje, istočnjačkih filozofija, proučavanja slično. Pa jedino je sad pitanje koliko će Karolcu, dakle Karol, Karolcu ima interesa za te discipline s druge strane koliko će oni sami biti otvoreni koliko će se htjeti uključiti to je sada Dobro, evo, to, možemo vam ne... poželjeti da, da su više hvala. ljudi uključi ali ja znam za zadnjih par godina to stvarno ovaj, uh, malo se promijenila ovaj svijest odnosno mišljenje prema prema cijeloj toj da kažem istočnoj filozofiji znam da dosta ljudi u stvari uh, i, i znam da ide na jogu i da dosta ovaj prakticirate neke tehnike i tako dalje da se više okreće tim nejakim filozofijama nego Ma mislim da je to krivo kod nas ono da još uvijek postoje jako puno stereotipa i nekakvih predrasuda pa da zbog toga, ali mijenja se vidim da je dosta ljudi zainteresirati. Jel ljudima neugodno u javnosti prakticirati pa da, bilo pa koje od tih da, da, disciplina? Ja da dakle on taj qi, jogu na otvorenom ili neki ples na otvorenom gdje ih može vidjeti ne znam, njihovi susjedi, prijatelji, poznanici na cesti dakle, gdje se ne prakticira trening u zatvorenom prostoru gdje su isključivo ljudi koji se time bave da, da, pa to je upravo to je problem jer, jer uh, u njihovoj toj filozofiji upravo sve što radiš radiš zbog sebe, dakle nije bitno šta neko misli ili šta neko ne znam, ćete gledat, nećete gledat ovaj, dakle radiš na sebi zbog sebe dakle da bi bio bolji a, tako da zato i kažemo. Je, kod nas je sasvim druga a, druga priča. Mi smo odma neki čudaci tamo kad ako vani koji si reko, ne znam, vježbaš jogu ili taići. Ili ako imaš radionicu Gonga, odnosno, nije radionica to, nego je, kak se to zove. Brži je to kao seljenje kao sa gongom. Ne? A, na to onako čudno te gledaju. Na, definitivno je neobičajen. Ok, tu je ovdje. Dakle, razvijete malo te stereotipe ovoga našeg društvo je tu, Karlovačke neke Karlovačke publike. Ok, evo sad samo za kraj malo evo o donatorima koji rekla si nisu bili pretjerani izdašni. Da, ma ja moram priznati da se mi ove godine jednostavno kako, je, kako smo imali poprilično dosta posla na drugim ovaj, drugim djelatnostima i na drugim frontovima, jednostavno je ovo ostalo malo po strani, tako da ne mogu baš previše krivit donatore jer ni mi nismo baš previše nešto aplicirali na natječaj. Uh, ono što nas financira u stvari ovoj, ovoj svej od uh, grada Karlovca, dakle ono što smo dobili na natječaju uh, javne potrebe u kulture i grada Karlovca. Uh, ok, slali smo i na Ministarstvo kulture, tu nismo bili prošli i mislim da je to to... Uh, ne, ne mogu se sjetiti, mislim da je još nejedan natječaj da smo slali pa isto nije prošlo a za razliku ne znam od proteklih godina gdje smo dobili puno više novaca čisto zato jer smo stalno aplicirali tražili tako dalje zato kažem ne mogu ono baš sad reći da nas ne vole i da ove godine nisu htjeli dat nego jednostavno eto kao što rekli bili smo zaokupirani nekim drugim stvarima Ove, pa je ovo nekako ostalo po strani. Znači... Kako gledaš na budućnost Artike, ovak, obzirom evo, da sada ste malo nekako smanjili obim to se nekako priključiti, uključiti ili spojiti sa nekim drugim festivalima ili s nekim drugim organizatorima pa napraviti nešto novo ili nastaviti kao... Pa ovaj, ja iz ove sada perspektive mislim da nećemo, međutim nikad ne zviš ono što... E, I mi smo se dosta odrumili da li uopće raditi ove godine ili ne i došli smo jednostavno do zaključka da bi trebalo držati nekakvom kontinuitet i da ne bi trebalo prekinuti tim prije što su se ne znam i Spirovca i Peče kuće ne nametnuli nego nam je bilo to kao predloženo da bude u sklopu toga ovaj tako da planiramo ju svakako zadržati mislim da je ovo sad samo jedan onaj nejakav ono kako se to kaže loše trinuci da ćemo da ćemo već sljedeće godine ovaj, znači na neku ne mogu reći na ovu temu, tema će biti uvijek Nek, ali da ćemo neki novi koncept, ajde recimo tako krenuti. Ok, idemo sad samo za kraj najaviti kad, prvo, kad je prvo događanje. Znači ono... četvrtak os, sedmi, malo sam s tim datumima, sedmi, sedmi, sedmi, četvrtak u 11 sati, znači krećemo sa izradom labirinta, odnosno bojanjem kamena, sušenjem i sve, sve, sve one faze koje treba i slaganjem. Uh, u petaku uh, u, od 16 sati, ali službeno kao u 18 počinje, ta radionica gonga, u 20 je otvaranje gonga, to isto ovako je jedan vrlo interesantan čin koji traje nekih 15 minuta uh, za rušenje, kako si rekao, stereotipa karlučanima. I u 22.20 na teniskom terenu uh, u Urbanićom perivoju, teniski teren broj 1 peće kuće najte. Ok, više ovako, o cijelom programu može se pronaći na uh -huh. internetskim stranicama Centra Zbogu za mlade u, Grbriku. u Grbriku, ja. Ok, ali želim ti puno uspjeha u ovom godišnjoj Artici i sljedeće godine tako da malo opet nabildate ovaj, <laughs> Hvala lijepa, hvala lijepa. Evo, poštovani slušatelji, ovo ovaj je bilo sve za večeras u emisiji o civilnom društvu Sektor 3 emisija je realizirana temeljem financijske potpore Nacionalne zakljed za razvoj civilnoga društva. Želim vam ugodan ostatak večera i do slušanja.